Та Посейдон земледержець, Могутній землі потрясатель, Вийшовши з хлані морської, Бадьорість підносив аргеям, Постать Калхаса прибравши, І голос його неослабний, Перед усім він еантів гукнув, І без того хоробрих. «Ви лише двоє, еанти!» Урятуєте військо Ахеїв, не про страхітливу втечу, проміць, пам'ятаючи власну, в іншому місті в бою троянських ярук не боявся б непереборних, хоч Юрми їх мур перейшли наш великий, всіх бо їх зараз зупинять красивоголінні Ахеї, але страшенно боюсь щоб не скоїлось з нами нещастя. Там, де подібний до полум'я провід веде навіжений Гектор, тим гордо пишний, що син він могутнього Зевса, хай же на серце і вам покладе із безсмертних хто-небудь твердо стояти самим і інших в бою укріпляти. Від кораблів безстрохідних, його войовничого швидко ви відігнали б хоч би, й бадьорив його сам олімпієць. Мовивши так, земледержець, могутній землі-потрясатель, Берлом ударив обох і надав їм потужної сили. І стали гнучківних суглоби, невтомливі руки та ноги сам же немов бистрокрилий той яструб що знявшись з високих скель, лише козом доступних, на крилах повиснув в повітрі, щоб у погоні за птахом якимсь на долину упасти, так посейдон відлетів одних швидко землі потрясатель, Бистрий еант, син ойлеїв, тоді упізнав його перший і до Еанта звернувся, що був Теламонові сином. Мабуть, Еанте це хтось із богів, що живуть на Олімпі. Постать прибрав віщуна, і при човнах нам наказує битись. Небоговіщий калхаз, що з пташиного льоту віщує. З руху гомілок його по слідах його ніг я іззаду Легко впізнав, хто підходить. Неважко богів впізнати. В грудях болюбих у мене також стрипинулося серце. Більш ніж коли воювати, воно й з ворогом битися прагне. Ноги і руки над ними бажанням до бою палають. Відповідаючи так, йому мовив Еант Таламоній. У мене так само до списа жагою тремтять уже руки непереборні, і сила зростає, і ноги на місці встоять не можуть, хоч би й сам на сам ябитись готовий з Гектором, сином Пріама, що прагне до бою шалено. Так один з одним тоді розмовляли вони між собою радісно зій бойовій, що Бог поклав їм на серце. А земледержець тим часом бадьорість будив у ахеїв, що спочивали позаду біля кораблів своїх бистрих, зовсім охляли в них любі тіла від тяжкої утоми, смуток жахний їм серця огорнув, як троян, вони вздріли, що звідусіль через мур їх великий прорвались юрбою. Це, споглядаючи, Сльози вони із-під брів проливали, не сподівались, бо лиха уникнуть. Але земледержець легко в їх лавив, війшовши, зміцнив їх в могутні фаланги. Перших він Тевкра і Леїта закликав до них, підійшовши, потім бійця Пенелея, за ним Дегіпіра і Тоанта, Ще й Меріона гукнув з антилохом закличників бою, їх підбиваючи в січу, він слово їм мовив крилате.